Я біжу, а він за мною. Та хіба от коня утечеш, я перестрибнув через паркан і причаївся. І от чую. Ах ви, буржуазне лакеї, так вас і так, кричить уже побитий хазяїн гостинного двору, куди я заховався, робітник Свинаренко. То йшли робітники з заводу після десятої, яких каральники почали лупцювати, як і всіх. Ну, звичайно, він це кричав, коли козацькі коні тупотіли вже далеко вниз по красній вулиці. А на ранок у всіх хлопців. Моргулі то на лобі, то на скронях. На що вже Сашко Гавриленко, ну, звичайно, він хоче на милицях, а хлопець гарний, і його люблять волоські молодиці, правда, за те, що його батька пивна. Так і того не пожаліли. Він кричить, я інвалід, а вони його шпарять. Я вже радію з того, що хоч і в мене червоно синя попруга є, але під френчем не видно. Ну а в листопаді – повстання. Робітники обеззброїли карний загін, і блискучого капітана, що гнався за мною, посадовили на прохідній конторці. І кожен робітник міг на нього, йдучи на роботу, подивитися, плюнути і дати йому свою характеристику і язиком, і ногами. А в нас характеристики дуже влучні. Потім приїхав на село Третій Гайдамацький полк. Розстрілює каральників, обезброює німців, тримає фронт роти дончаків. Ну ви розумієте, як це впливає на наївного хлопця, що начитався Гоголя та Кашченка, змалку марив грозовими образами козаччини, а тут вона жива. Воскресла моя синя, омріяна Україна. Махнула клинком і зацвіла земля козацькими шликами. Та ще й кажуть, ми більшовики, тільки ми українці. Ну і я ж українець. Чого ж мені треба? І записався я до повстанців у такий момент. На Сватово поїхали обезброювати німецьку кінноту. Наш ешелон спокійно під'їхав майже до перону. Ішов німець з чайником кип'ятку. Якийсь ідіот навів його на мушку. І не стало німця. Не стало далекого фатерлянду і золотоволосої Грекхен. Тільки мозок, як кип'яток з розбитого і погнутого чайника, розплескався по рейках. Німці мирно віддали нам зброю. А тепер вони Цумвафен наші в станцію. Німці відступили. А потім під ковою почали наступати. Хлопці, замість брати зброю, почали надівати на себе по кілька штанів та шинелів. Розпухли, як баби, і стали жабами. Німці нас отсунули з боєм від станції. В бою ж треба бути швидким. А куди там буде швидким, коли на тобі кілька штанів та шинелів? Ну, звичайно, ті хлопці, що заскочили в станцію, не встигли вискочити з неї. І став на дверях німецький офіцер, і кожного, хто похапливо вискакував із дверей, бив просто в голову. А потім німці з купою трупів віддали нам і свою зброю. Козаків ховали з музикою. А обезброєні німці сумно і грізно синіми спокійними колонами йшли на гору до татарських казарм. І думав я, якби німці захотіли, то тільки соплі лишилися б від моєї синьої омріяної України, але я ще вірив, бо з усіх сил ішли до нас дядьки в свитках із торбинками, записувалися і спокійно, як до церкви, ішли на смерть, наче кабана колодь. І я завжди дивився їм у вічі. Перед боєм у одних очі бувають сумні й слізно прозорі а у других – веселі й халамутні. І ті, в кого перед боєм були сумні очі, більше ніколи не верталися. А люди з веселими очима похвалялися, скількох вони забили. Коли ж німці почали нас бити так, що небо й сніг робилися чорними от шести дюймових, то хлопці почали тікати додому, ну, звичайно, зі зброєю і обмундируванням. Хай прийдуть до нас на село. «Ми їм покажемо!» – нахвалялися вони, озираючись на всі боки, «Чи не видно німців?» От одного спіймали, з Борівського за дінцем, руська колонія, і почали шумполувати. Козаки обурились. «Ми революційна армія, ганьба! Геть шумполи! Відпустіть його!» А сотенний Глущенко, «Без балачок! Зараз покличу старих гайдамаків і всіх перестріляю!» І я дізнався тоді, що таке старі гайдамаки. Ну, бурівчани на все ж відпустили, але нас, якщо так і лякають, старі гайдамаки. Це ті, що в січні 1918 року розстріляли в Києві Червоний Арсенал, ядро полку. Я терпів, терпів, та й собі втік. Грудень 1918 року. — Мобілізація. Мій рік має йти. Мати мене, жене, з дому. В мене вже й штанів немає. Я їй кажу, підождіть, ось уже недалеко червоні. А вона мені, доки прийдуть твої червоні, так ти будеш світити голими. Йди, сукин син, доки ти будеш сидіти на моїй шиї. — Що ти поробиш? — Пішов, тільки не в Бахмут, а знову до цього полку, штаб якого стояв у нашому селі. Ну, думаю, все одно, всі однакові, а Бахмут далеко, то хоч трохи ще ходитиму до дівчат. О, дівчата, дівчата, може і ви винні, що я став петлюрівцем. Ну, і знову бої вже з білими на Алмазній, Дебальцевій, де я народився. І от занесли сніги дорогу, чавунку, і поїхали ми на поровозі очистити от снігу чавунку, і заспівав п'яний кочегар смело товарішів в ногу. І заплакав я, відчувши гостро і глибоко, що довго, довго я не буду своїми, буду проти своїх. Ще одна дрібниця. Власне, тоді вже не була для мене дрібницею. Холодний порожній вагон. Я приїхав на Сватове, Записатися до повстанців. Тихо. І враз. Сосюра? Що? Нікого. Сосюра? Що? Нікого. Сосюра? Що? Три рази мене кликало. І три рази я озивався. Старі люди кажуть, що не треба озиватись. Але три рази мене кликало. І три рази я озивався. Це на смерть. Але я записався. Ще розстрілювали варту, ніч, караульне помешкання, другий клас нашої станції. Привезли обеззброєних карників і їх начальника з синюю від побоїв, як чавун, мордою.